Réttu fram hönd þína Hann rétti fram höndina og hún varð heil Þá gengur farið út og tóku þegar með heródesar sinnum saman ráð sín gegn honum hvernig þeir gætu náð lífi hans Jésús fór með lærisveinum sínum út að vatninu og fyldi mikill fjöldi úr galilegu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 og Jóhannes bróður hans en þeim gaf hann nafnið Bóanergess sem þýðir þrömu sinir og Andrés Filippus og Bartolomeus Matteus og Thomas, Jakob Alföðsson Taddeus og Simon Vandlædara og Júdas Iskariot þann er sveikan Þegar hann kemur heim